Стівенкінг, Кінг, Овен Кінг, Сплячі красуні. Розділ 6. Три. Звичайно, Лайла бувала такою втомленою до цього, але не пам'ятала, коли саме. Натомість пам'ятними залишалися, заради Бога Милостового ще з уроків здоров'я у старшій школі, негативні наслідки тривалого часу без сну, уповільнені рефлекси, неадекватне сприйняття дійсності, втрата пильності, дратівливість. Не кажучи вже про проблеми з короткочасною пам'яттю, скажімо, факти з уроків здоров'я в 10 класі ти здатна пам'ятати, а от згадати, що тобі з біса робити далі, сьогодні, цієї хвилини – ні. Вона зупинилася на парковці приїдальні Олімпія. «О, бігме, де твоя жага? Скуштуй нашого яєчного пирога!» було написано на півпітрі біля дверей. Вимкнула двигун. Вийшла і почала робити довгі, повільні, глибокі вдихи, наповнюючи собі легені і кров свіжим киснем. Це трохи допомогло. Вона нахилилася до свого вікна і взяла з панелі мікрофон, та потім передумала. Не той випадок, коли б їй хотілося, щоб це прозвучало в ефірі. Лайла повернула мікрофон назад і витягла з кишеньки на службовому ремені свій телефон. Натисла виклик одного з приблизно дюжини номерів, які тримала у себе у швидкісному наборі. Лінні, як ти почуваєшся? Нормально. Вночі проспала годин сім. Це трішки довше, ніж зазвичай. Отже, все гаразд, але я турбуюся за вас? Я в порядку не турбуйся за мене. Вона перервала фразу щелеполомним позіханням. Через це сказане нею прозвучало дещо абсурдно, проте вона ствердила Я теж у порядку. Серйозно. Скільки ви вже на ногах? Не знаю, можливо, годин вісім чи дев'ятнадцять. Щоб пригасити тривогу лінії, вона додала: Я покимарила трохи минулої ночі, не тревожся. З її рота продовжувала виливатися брехня. Є якась така стара казка, що застерігає проти цього. Казка про те, що одна брехня веде до інших брехень і врешті-решт перетворюється на папугу чи щось таке. Але виснажений мозок Лайли не міг точно пригадати. Не думай зараз про мене. Як там справи з Стіфані, тією жінкою з трейлера? Парамедики доправили її до шпиталю? Так, пощастило, що вони привезли її туди досить рано. Лінні стишила голос. У святій Терезі суща божевільня. Де зараз Террі Роджер? Відповідь Лінні на це запитання прозвучала ніяково Ну, певний час вони чекали на заступника окружного прокурора, але той так і не з'явився, і їм захотілося перевірити, як там їхні дружини. То вони полишили місце злочину? Лайла на якусь мить розлютилася, але її лють розвіялася зразу ж. Щойно вона висловила свою недовіру. Ймовірно, причина того, що заступник окружного прокурора не з'явився, та сама, з якої звідти поїхали Роджер і Террі, побачити своїх дружин. Не тільки у Святій Терезії зараз божевільня. Вона всюди. Я розумію, Лайло, я розумію, але у Роджера маленька донька, ви ж знаєте. Якщо це його, подумала Лайла. Джесіка Елвей полюбляє стрибати в різні ліжка, про це теревене тюсеньке місто. І Террі також запанікував. До того ж, ні той, ні інший не отримали відповідей, коли зателефонували до себе додому. Я їм казала, що вас це збісить. Гаразд, викликай їх назад. Я хочу, щоб вони об'їхали всі три міські аптеки і сказали фармацевтам «Пінокіо». Оце та казка про брехню, і він не на папугу перетворився, а в нього ніс ріс і ріс, поки не став завдовжки, як діл до дивої жінки. Лайло, ви ще на зв'язку? Зберися, жінко. Сказали фармацевтам, щоб усі психостимулятори, які в них є в наявності, вони продавали на власний розсуд. Аддерал, дексидрин, і я знаю, там є щонайменше ще один метамфетамін, який продається за рецептом. Тільки не можу згадати назви. Мед за рецептом та годі вам. Так, фармацевти самі знають. Сказати їм, щоб були уважними, рецептів буде злива. Хай продають людям найменшу кількість пігулок, поки ми не зрозуміємо, що з біса тут відбувається. Збагнула? Так. І ще одне лінії, і це суто між нами. Зазирни у редждоки. Подивися, що там у нас є з психостимуляторів. Тобто це включно з коксом і чорними красунями з рейду на братів Грайнерів. Ох, Ісусе, ви б цього певні? Там же майже півфунта болівійського бойового порошку. Ловел і Мейнард, вони ж із цим ідуть під суд. Не варто розвалювати цю справу? Ми ж за ними ганялися цілу вічність. Я зовсім цього не певна, але Клінт вклав цю ідею мені до голови, і тепер я не в змозі її викинути. Просто проінвентаризуй там усе, гаразд. Ніхто не збирається скручувати в рурку доларові банкноти і нанюхуватися. Принаймні, не сьогодні. «Гаразд», – прозвучав голос Лінні настрахано. «Хто поряд з тим трейлером, де вибухнула метова лабораторія?» «Одну хвилинку я звірюся з Гертрудою». Лінні називала свій офісний комп'ютер Гертрудою, з причин, які Лайлі байдуже було зрозуміти. «Криміналісти та пожежники вже звідти поїхали. Мені дивно, що вони полишили місце злочину так швидко». Лайла не здивувалася. «Лебонь, у тих хлопців також є дружини і дочки». Гм, схоже, що пара жевжиків з ААХ ще неподалік гасять останні гарячі плями». Не можу сказати, хто саме, маю тільки повідомлення, що вони виїхали із Мейлока об 11.33. Утім, один із них, мабуть, Віллі Берк. Ви ж знаєте Вілі, Він такого ніколи не пропустить. Під абревіатурою ААХ, що звучало як зітхання, мали на увазі команду волонтерів прихисти дорогу, здебільшого пенсіонерів з пікапами. У Триокружжі вони також бралися за те, що зазвичай роблять добровільні пожежні бригади, часто стоячи у пригоді під час сезону лісових пожеж. Гаразд, дякую. Ви що, збираєтеся поїхати туди? Лінні промовила це лише злегка не схвально, та Лайла не була аж такою втомленою, щоб не вловити підтексту. Коли все таке зараз коїться? Ліні, якби я мала чарівну паличку, прокиньтесь, повір мені, я б нею скористалася. Гаразд, шерифе. Підтекст «Не зганяйте на мені зло». Вибач, просто річ у тому, що я мушу робити те, що можу робити. Слушно гадати, що хтось цілий гурт людей зараз працює над цим сонним вірусом у контролі і запобіганню захворюванням в Атланті. Тим часом тут, у Дулінгу, я маю подвійне вбивство і мені треба працювати над ним. Чому я все це пояснюю своїй диспетчерці? Тому що я втомлена, ось чому. І тому, що це, бодай, якось відволікає від того погляду, яким там у в'язниці дивився на мене мій чоловік. І тому, що це якось відволікає від тієї можливості, того факту, Лайло, не від можливості, а від факту. І цей факт зветься Шейлою, що твій чоловік, за якого ти так турбувалася, насправді не та людина, яку ти нібито знала. Аврора. Так вони це називають. Якщо я засну, подумала Лайла, це буде кінець? Я помру? Може бути, як сказав Беклінд, може, курва, бути. Ті добродушні пересварки, які завжди між ними траплялися, легкість їхньої співучасті в реалізації планів, приготуванні їжі, виконанні батьківських обов'язків, затишне задоволення, яке вони отримували від тіл одне одного, ці повторювані процеси, сама суть їхнього повсякденного життя разом, обернулася на порохню. Вона уявила свого чоловіка, як він усміхається, Її судомило шлунок. Це була та сама усмішка, як у Джареда. І це була також усмішка Шейли. Лайла згадала, як Клінт покинув свою приватну практику без єдиного слова обговорення. Всю ту роботу, яку вони проробили, плануючи його кабінет, всю ту ретельність, з якою вони докладалися не просто до вибору місця розташування, а також самого міста, унаслідок вибравши Дулінг, оскільки тут була найбільша концентрація населення в окрузі і не було психіатра загальної практики. Але вже другий клієнтів пацієнт його знудив, і тому він вирішив отак знічев'я, що йому потрібна якась переміна. І Лайла просто погодилася. Витрачені дарма зусилля не давали їй спокою, пониження їхніх фінансових перспектив, що у висліді вимагало значних нових перерахунків. І за інших рівних умов вона брадо жила ближче до якогось справжнього міста, ніж десь на висилках у Триукружжі. Але вона хотіла, щоб Клінт почувався щасливим. Тож вона просто погодилася. Лайла не хотіла плавального басейну. Вона погодилася. Одного дня Клінт вирішив, що вони переходять на пляшкову воду і заповнив нею півхолодильника. Вона погодилася. Ось у неї рецепт на провігіл, який, як він вирішив, їй треба приймати. І, мабуть, вона погодиться. А може сон – її природний стан? Може вона тому здатна погодитися з Авророю, бо це для неї не така вже і велика зміна? Може бути. Хто з біса це може знати? Чи була Євка там минулого вечора? Існує така ймовірність? Дивилася той баскетбольний матч у спортзалі Коглинської старшої школи, коли висока білява дівчина, прорізаючи немов гострим лезом оборону фаєта, зазіхала на лей-ап за лей-апом. Це б пояснювало теї її «тріпл-дабл». Хіба не так? Поцілуй свого чоловіка перед тим, як заснути. А вже ж, отак, мабуть, і починають суватися з глузду. «Лінія, я мушу їхати». Вона завершила дзвінок, не чекаючи відповіді, і повернула телефон назад собі на пояс. Потім вона згадала про Джареда і знову витягла телефон. От тільки що йому сказати? І взагалі навіщо? В його телефоні є інтернет, у них у всіх є. Наразі Джаред Лебонь знає про те, що відбувається. Її син. Принаймні в неї син, а не дочка. Це вже бодай щось, за що сьогодні можна бути вдячною. Містер і місіс Пак, мабуть, у нестямі. Вона послала Джару текстове повідомлення, щоби після школи йшов просто додому. І що вона його любить, та цим і обмежилася. Лайла підняла голову до неба і зробила ще кілька глибоких вдихів. Після майже півтора десятка років вичищання наслідків дурної поведінки, переважно пов'язаної з наркотиками, Лайла Норкрос була досить впевнена у своїй посаді, в своєму статусі, щоб розуміти, що хоча й робитиме свою роботу якомога краще, вона має вельми небагато особистого інтересу у справженій законності стосовно двох мертвих метокухарів, які так чи інакше були приречені на електрострату самих себе на великій мухобіці життя. Вона мала також достатньо бюрократичного глузду, щоби розуміти, що ніхто не покрикуватиме, вимагаючи швидких результатів, не зараз, коли шириться паніка у зв'язку з цією Авророю. Але є той трейлер поза Адамсовою лісопильною, де виступила з дебютом в окрузі Дулінг і Евкадоу. І Лайла має особистий інтерес до цієї ненормальної Євки. Вона не з чистого повітря випала. Покинула десь там машину. Можливо, з реєстраційними документами власниці в комірці для рукавичок. Трейлер менш як за 5 миль звідси. Нема причини, щоби там на швидку не роздивитися. Тільки спершу треба зробити дещо інше. Вона зайшла до Олімпії. У закладі було майже порожньо. Обидві офіціантки сиділи в кутній кабінці, пліткували. Одна з них помітила Лайлу і почала підводитися, але Лайла заспокійливо махнула їй рукою. Гас Феррін, хазяїн, вмостившись на високому дзиглику біля каси, читав книжку Діна Кунца у паперовій обкладинці. Позаду нього з вимкнутим звуком працював маленький телевізор. Понизу екрана повз напис. Криза Аврора глибшає. Я читала це, сказала Лайла, торкаючись книжки. Собака спілкується літерами з гри у скребл. Ну от, ти прийшла і все мені спортила, сказав Гас. Акцент у нього був пекучий, як поливка червоне око. Вибачте, вам все одно сподобається гарна книжка. А зараз, коли з літературною критикою ми вже розібралися, зробіть мені каву чорно, і нехай це буде Excel. Він пішов до банна і налив велику чашку на винос. Кава була чорною, це добре, а ще, мабуть, міцнішою за Чарльза Атласа і такою ж ядучою, як покійна ірландська бабуся Лайли. Саме те, що їй треба. Гас насунув на чашку картонну протижарову манжету, накрив чашку кришкою і подав її Лайлі. Вона полізла по гаманець, але він похитав головою. «Не треба грошей, шерифе. «Ні, треба». Це було непорушне правило, проголошуване табличкою на її столі. «Ні гнилим копам крадіям яблучок!» «Бо щойно ти почнеш брати щось задурно, це не припиниться ніколи». Вона поклала на шинквас п'ятірку, газ посунув її назад. «Це тойво, не за значок, шерифа. Сьогодні безплатна кава для всього бабодства». Він глянув на своїх офіціанток. «А бо хіба не правда?» Правда, сказала одна і підійшла до Лайли. Вона полізла собі до кишені спідниці. І вкиньте оцього собі в каву, шерифа Норкрос Смаковано ніяк не допоможе, але додасть вам накрутки. Це було пуделку порошку проти головного болю Гуді. Хоча Лайла сама ним ніколи не користалася, вона знала, що це улюблений смаколик триокружжя, який міститься у верхній частині списку фаворитів разом з повстанським кличем та притрушеними сиром-дерунами. Якщо розірвати конвертики і висипати його вміст, міст, залишається те, що дуже схоже на пакетики коксу, які вони знайшли у задній стодолі братів Грайнерів, замотані в поліетилен і заховані в старому тракторному колесі. Саме тому вони і чимало інших дилерів використовували Гуді для паювання свого продукту. До того ж він дешевший за педіалакс. «32 міліграми кофеїну, – сказала інша офіціантка, – я сьогодні вже двійко випила. Я не збираюся засинати, аж поки голова ті хлопці не розрулять слайно Аврору, аж ніяк.